Розділ 15. Вибір акцій активним інвестором. У попередньому розділі ми розглядали, як пасивний інвестор може з великої кількості цінних паперів, керуючись власними вподобаннями чи порадами консультанта, самотужки обрати ті акції, які підходять саме йому, і сформувати свій інвестиційний портфель. Ці акції забезпечують необхідний рівень диверсифікації вкладень пасивного інвестора. Основну увагу ми приділили тому, які акції такому інвесторові не варто включати до свого інвестиційного портфеля. З одного боку, до них потрібно віднести всі акції низької якості, а з іншого, не варто зупиняти свій вибір на акціях високої якості, якщо їхня ціна така висока, що це створює спекулятивний ризик. Натомість у цьому розділі, який присвячено активному інвесторові, ми повинні врахувати всі можливості і засоби здійснення індивідуального відбору акцій, які можуть дати вищу дохідність, ніж у середньому по фондовому ринку. Чи можна досягти в цьому успіху? Ми злукавимо, якщо із самого початку не зробимо кілька серйозних застережень. На перший погляд, у виборі акцій активним інвесторам немає нічого складного. Щоб вийти на середній рівень дохідності, наприклад, як у дохідності фондового індексу Dow Jones, не потрібно ніяких спеціальних можливостей. Усе, що потрібно зробити, це сформувати портфель акцій, ідентичний або схожий до портфеля, що містить акції відомих 30 компаній, дані про курси яких використовують для формування цінового рівня індексу Dow Jones. Звичайно ж, надалі завдяки навіть найскромнішим навичкам, отриманим у результаті досліджень, набутому досвіду і природнім здібностям, можна досягти вищих результатів, ніж показує фондовий ринок у цілому, судячи з динаміки індексу Доу-Джонса. Але існує серйозне і переконливе підтвердження того, що більшої дохідності дуже важко досягти навіть фахівцям із найвищою кваліфікацією. Про це свідчать результати діяльності багатьох інвестиційних компаній або інвестиційних фондів, які працюють на ринку впродовж тривалого часу. Більшість із цих інвестиційних фондів доволі великі. До їхнього штату належать найкращі фінансові аналітики і спеціалісти із цінних паперів. Крім того, вони мають спеціальні відділи, що проводять необхідні дослідження тощо. Витрати на отримання таких служб щороку складають не більше 0,5% від активів компанії. Власне, це не такі вже й маленькі суми, але якщо порівняти їх із приблизно 15% загальної річної дохідності, яку забезпечували звичайними акціями протягом 1951-1960 років, і навіть із 6% у 1961-1970 роках, вони не здаються надто високими. Можливості вигідного інвестування, які відкриває вдалий відбір акцій, можуть легко компенсувати ці витрати і забезпечити акціонерам інвестиційного фонду високі показники дохідності. Однак у цілому всім інвестиційним фондам, які володіють звичайними акціями у довгостроковій перспективі, все-таки не вдається забезпечувати своїм акціонерам таку саму дохідність, як у фондового індексу S&P 500 або ж усього фондового ринку. Цей висновок підтверджують результати деяких комплексних досліджень. Дозвольте процитувати одне з останніх, здійснене на матеріалі 1960-1968 років. У ході дослідження, яке проводили Фрейд, Блюм і Крокет. Починаючи з січня 1960 року до червня 1968 року було порівняно результати діяльності понад 100 провідних взаємних інвестиційних фондів із дохідністю портфелів, сформованих довільно з понад 500 акцій великих компаній із лістингу Нью-Йоркської фондової біржі. Аналіз показав, що інвестиційні фонди впродовж 1965-1968 років забезпечили вищу дохідність, ніж у першій половині цього періоду. Таких самих висновків дійшов і ГРЕМ, дивитись розділи 7 і 9. Однак таке покращення ситуації не було стабільним. Згідно із цим дослідженням, взаємні інвестиційні фонди в середньому забезпечували дохідність, що була нижчою за дохідність фондового ринку на розмір маржі, яка приблизно дорівнює операційним витратам, плюс витрати на торгові операції. Ці дані підтверджувалися стільки разів, що тим, хто в цьому сумнівається, варто приєднатися до Товариства плоскої землі. Отримані результати свідчать про те, що дохідність вибірково сформованих портфелів, які містять рівні частки інвестицій в акції Нью-Йоркської фондової біржі в середньому впродовж аналізованого періоду перевищує дохідність взаємних інвестиційних фондів із таким самим рівнем ризику. Різниця виявилася досить суттєвою для портфелів із низьким і середнім рівнем ризику – 3,7% і 2,5% на рік відповідно але досить незначною для високоризикованих портфелів – 0,2% на рік. Mutual Funds and Other Institutional Investors – Perspective Friend, Bloom and Jake Rocket, McGraw-Hill 1970 Варто додати, що в 1966-1970-х роках результати діяльності більшості фондів, які ми проаналізували, були дещо кращими, ніж показує фондовий індекс S&P 500 Stock Composite, і значно кращими від результатів фондового індексу Dow Jones. Як ми вже зазначили в розділі 9, ці відносні дані в жодному разі не заперечують користі інвестиційних фондів як фінансових установ. Вони справді надають усім інвесторам можливість одержати середній рівень дохідності від своїх інвестицій у звичайні акції. Однак з огляду на різні обставини більшості інвесторів, які самостійно вкладають гроші у звичайні акції, не вдається досягти таких самих результатів. Для об'єктивного спостерігача неспроможність інвестиційних фондів забезпечити дохідність вищу, ніж дохідність фондових індексів, доволі чітко свідчить про те, що це надзвичайно складне завдання для того, щоб утілити його на практиці. Чому так відбувається? Можемо припустити, що на те є дві причини, кожну з яких можна застосувати частково. Перша полягає в тому, що поточні курси акцій, які складають на фондовому ринку, справді відображають не лише всі суттєві факти з минулого компанії і її поточний стан, а й очікування учасників ринку щодо їх майбутнього. Якщо це так, то різні пожвавлення на фондовому ринку найчастіше надмірні, які трапляться в майбутньому, повинні бути результатом появи нових факторів, які неможливо передбачити заздалегідь. Це, зі свого боку, призводить до несподіваних і випадкових коливань курсів акцій. Якщо все саме так, як ми змалювали, тоді робота фінансового аналітика, хай яка вона ретельна і змістована, переважно виявлятиметься неефективною, бо він, по суті, намагається передбачити те, що не піддається прогнозам. Збільшення кількості фінансових аналітиків цілком могло б відіграти значну роль в отриманні такого результату. Якщо сотні чи навіть тисячі фінансових аналітиків вивчають фактори формування вартості акцій провідних компаній, то цілком природньо очікувати, що рівень їхніх поточних цін значною мірою відбуває погоджену думку учасників ринку. Ті інвестори, які віддадуть перевагу конкретним акціям, керуватимуться власними причинами чи оптимізмом, що може виявитись як правильним, так і неправильним. Ми часто проводимо аналогію між фінансовими аналітиками з Волл-стріт і грою в бридж. Перші намагаються зібрати акції, які швидше за все дадуть прибуток. Другі прагнуть набрати максимальну кількість очок за рахунок своїх партнерів у грі. В обох випадках перемога дістанеться лише одиницям. Якщо всі гравці в бридж мають приблизно однакову підготовку, то перемога радше залежатиме від різних порушень правил. Ніж від надзвичайних навичок учасників. Що стосується роботи фінансових аналітиків, то нівелюванню їхніх знань про ринок сприяє корпоративний дух, притаманний людям цієї професії, які охоче діляться своїми ідеями і відкриттями на численних зустрічах і семінарах. Якщо знову повернутись до порівняння з грою в бридж, то це має такий вигляд, ніби гравці заглядають одне одному в карти і обговорюють кожен свій хід. Друга можлива причина пов'язана із зовсім іншим. Цілком ймовірно, що на результати роботи багатьох фінансових аналітиків впливають помилки в їхньому методі добору акцій. Спочатку вони шукають акції із найкращими перспективами зростання. Далі намагаються знайти компанії з хорошим менеджментом і іншими перевагами. Річ у тому, що інвестиційні фонди зупинятимуть свій вибір на тих галузях, які рекомендували фінансові аналітики, і купуватимуть акції вибраних компаній за будь-якої ціни, навіть надзвичайно високої, уникаючи вкладати капітал в акції менш перспективних компаній, попри те, що ціна на їхні акції низька. Такий метод вибору акцій виправдає себе лише в тому разі, якщо прибуток відібраних хороших компаній у майбутньому справді зростатиме швидкими темпами. І якщо компанії, якими з будуть приречені без шансу на порятунок, тоді фінансовий аналітик справедливо вважатиме їх невпривабливими за будь-якого рівня цін. Однак ситуація в нашому бізнесі складається зовсім інакше. Лише деякі компанії продемонстрували здатність стабільно підтримувати високі темпи зростання прибутку протягом тривалого часу. Також лише декілька великих компаній зійшли з дистанції. Натомість для більшості їхня історія сповнена мінливостей долі. То злети, то падіння, то зміни у фінансовому становищі. Іноді варіант «і з грязі в князі і назад» повторювався майже циклічно. Ситуація, яка колись була стандартом – стали сталиливарної галузі. В інших випадках кардинальна зміна справ компанії була спричинена погіршенням або покращенням якості управління. Як уже було зазначено, в коментарях до розділу 9 існує кілька причин, чому взаємні інвестиційні фонди не були здатні перевершити дохідність фондового ринку в цілому. Зокрема, це пов'язано з низькою дохідністю тієї частини активів, які інвестори тримають у грошовій формі високою вартістю дослідницької діяльності, а також торгових операцій із акціями. Крім того, інвестиційний фонд, який володіє акціями 120 компаній, а це середня кількість акцій для інвестиційного фонду, може опинитися в самому кінці фондового індексу S&P 500, якщо дохідність будь-якої з решти 380 компаній з його складу виявиться надзвичайною. Що менше акцій має інвестиційний фонд, то вище в нього шанси втратити акції компанії, яка в майбутньому може виявитись другою Microsoft. Як усе сказане вище, стосується активного інвестора, який хотів би самостійно відібрати акції з дохідністю, що перевищує середньоринкову. Насамперед, аналіз, який ми запропонували, дозволяє припустити, що йому доведеться виконувати складні, а подекоди не завдання. Читачі цієї книжки, хай які вони розумні і обізнані, навряд чи зможуть сформувати інвестиційний портфель краще, ніж провідні фінансові аналітики країни. Але якщо під час стандартної процедури вибору акцій для формування інвестиційного портфеля фінансові аналітики справді ігнорують або недооцінюють значну їх кількість акцій, то розумний інвестор може спробувати отримати з такої ситуації зиск. Щоб зробити це, він має використовувати особливі методи, до яких на Wall Street загалом не вдаються, хоча, як ми бачили, ті, які вони застосовують, не можуть забезпечити бажаних результатів. Було б досить дивно, якби, беручи до уваги активну роботу всіх світлих голів, фондового ринку існували підходи, які були б і ефективними, і водночас непопулярні. Проте наша власна кар'єра і репутація все ще ґрунтується на цьому неймовірному факті. У цьому розділі, власне, як і в попередньому, Грем порушує питання гіпотез ефективності ринку. Останні дослідження навпаки доводять, що проблема фондового ринку сьогодні полягає не в тому, що більшість фінансових аналітиків дурні, а радше в тому, що вони розумні. Оскільки дедалі більше розумних людей досліджують фондовий ринок у пошуках вигідних об'єктів для інвестицій. Останні, виявляється знайти дуже складно і парадокс у тому, що така ситуація характеризує аналітиків так, наче їм бракує розуму, щоб провести відповідні дослідження. Ринкова вартість тих чи інших акцій ⁇ це результат численних оцінок спеціалістів у масштабах реального часу. Такий колективний розум переважно досить справедливо оцінює більшість акцій. Дуже рідко трапляється так, що пан ринок дивитись розділ 8, як його називає Грем, встановлює ціни зовсім неправильно. Методика вибору акцій Грема Ньюмана. На підтвердження нашої останньої тези варто коротко розглянути основні види операцій, які здійснювала корпорація Graham Newman Corporation упродовж 30 років своєї діяльності, із 1926 до 1956 року. Грем заснував корпорацію Graham Newman Corp. у січні 1936 року і оголосив про ліквідацію компанії в 1956 році після виходу на пенсію і завершення активної діяльності у сфері управління фінансами. Вона була спадкоємицею корпорації під назвою Benjamin Graham Joint Account, якою він керував із січня 1926 до грудня 1935 року. У звітності ці операції класифіковано так арбітражні угоди, придбання одних цінних паперів і водночас продаж інших, на які обмінюються перші відповідно до планів реорганізації, злиття та інших подібних процесів. Придбання акцій компаній у процесі їх ліквідації Придбання акцій, за якими мають бути отримані кошти після ліквідації активів компанії Компанія здійснювала операції цих двох типів, якщо було витримано такі критерії. Очікуваний розмір гічної дохідності становив понад 20%. Ймовірність успіху була не менше 80%. Зв'язане геджування – придбання конвертованих облігацій і конвертованих привільйованих акцій з одночасним продажем звичайних акцій, на які їх обмінювали. Було створено позиції на майже паритетній основі, тобто ми досягли ситуації, коли наші збитки були б мінімальні, якби довелося реально конвертувати старші цінні папери у звичайні акції і у такий спосіб закривати позиції. Але можна було розраховувати і на прибуток, якщо курс звичайних акцій падав значно більше, ніж курс старших цінних паперів, і позиція закривалась на ринку. Придбання акцій, які продавалися за ціною чистих поточних активів. Вигідні акції. Ідея полягає в придбанні якомога більшої кількості акцій за ціною, яка дорівнювала б або була нижчою за балансову вартість чистих оборотних активів, які на них припадають. Тобто без урахування вартості обладнання й інших активів. Компанія зазвичай робила такі покупки, коли ціна акцій становила менше 2 третіх питомої вартості чистих оборотних активів. Упродовж багатьох років ми дотримувались принципу широкої диверсифікації наших інвестицій, формуючи портфель із щонайменше 100 різних акцій. Варто додати, що час від часу ми робили великі придбання контрольного типу, але це не стосується нашої теми. Ми ретельно відстежували дохідність наших операцій. Проаналізувавши результати, ми виключили два типи операцій, які не давали задовільних результатів. Першим було придбання гіпотетично привабливих акцій, що ми визначили на підставі загального аналізу, які не вдавалося придбати за ціною, що не перевищує питому вартість оборотного капіталу компанії. До другого належали незв'язані геджингові операції, у рамках яких придбання цінні папери не обмінювалися на звичайні акції. Такі операції здійснюють інвестиційні фонди, які з'явились нещодавно у формі нової групи Геджингових інвестиційних фондів у середовищі інвестиційних компаній. Незв'язані геджингові операції передбачають придбання акцій чи облігацій однієї компанії і короткий продаж акцій, тобто впевненість у падінні курсів акцій, випущених іншою компанією. Зв'язаний геджинг має на меті купівлю, продаж акцій та облігацій, випущених однією компанією. Нова група генджингових інвестиційних фондів, про які писав Грем, розгорнула широку діяльність у 1968 році. Але пізніше, за розпорядженням комісії США з цінних паперів і бірж, доступ індивідуальних інвесторів до генджингових інвестиційних фондів було обмежено. В обох випадках аналіз результатів діяльності за понад 10 років навів нас на висновок, що дохідність від цих операцій була недостатня і вони не були варті того головного болю, якого завдавали, щоб виправдати їх подальше використання. Таким чином, починаючи з 1939 року, наша діяльність обмежилася операціями, пов'язаними з ліквідацією компаній, зв'язаними геджинговими операціями, придбанням акцій, ціна на які була нижчою вартості оборотного капіталу, і кількома контрольними операціями. Відтоді операції кожного такого типу почали давати задовільні результати. Варто відзначити, що зв'язані геджингові операції забезпечили хорошу дохідність на ведмежому ринку, тоді як операції з нашими недооціненими акціями не були такими успішними. Ми сумніваємося в тому, що варто рекомендувати таку дієту широкому колу розумних інвесторів. Але однозначно переконані, що застосовані нами методи не підходять пасивним інвесторам, які по суті є любителями. Що стосується активного інвестора, то, можливо, незначна їх кількість має темперамент, необхідний для чіткого обмеження своєї діяльності незначним відсотком цінних паперів. Більшість активно налаштованих практиків захочуть розширювати рамки своєї діяльності. У межах їхніх мисливських угідь опиняться ті цінні папери, що, як вони вважають, не є переоціненими, якщо використовувати консервативні підходи, і, звичайно ж, здаються більш привабливими, ніж звичайні акції, за рахунок майбутніх прогнозів чи досягнень у минулому, або ж поєднання обох цих факторів. У таких випадках активному інвесторові варто використовувати різні критерії якості і обґрунтування ціни на зразок тих методів, які ми рекомендували пасивному інвесторові. Але вони мають бути більш гнучкими, адже великими плюсами одного критерію можна врівноважити незначні мінуси іншого. Наприклад, інвестор не повинен відмовлятися від акцій компанії, яка мала збитки в 1970 році, якщо завдяки її високій середній дохідності і іншим важливим факторам її ціна здається привабливою. Підприємливий інвестор може обмежувати свій вибір галузями і компаніями перспективи, яких він оцінює оптимістично. Але ми не радимо йому платити високу ціну за акції стосовно прибутків і активів, піддаючись впливу такого ентузіазму. Якщо він дотримуватиметься нашої інвестиційної філософії – то вибір акції компаній із циклічним бізнесом, наприклад, таких як стали елеварні підприємства. Коли поточна ситуація несприятлива, найближчі перспективи видаються похмурими, а низька ціна певною мірою відображає загальний песимізм. У 2003 році розумний інвестор, керуючись настановами Грема, шукав би свої можливості у сфері високих технологій, телекомунікацій і комунальних енергетичних компаній. Історія підтвердила, що вчорашні невдахи на завтра часто стають переможцями. Компанії другого ешелону Далі потрібно вивчити і за можливістю обрати акції компаній другого ешелону. Другого рівня, які мають хороший фінансовий стан, задовільні минулі показники, але не користуються попитом інвесторів. Це компанії на зразок Eltra і Емхард за їхніми цінами 1970 року. Дивитись розділ 13. Існують різні способи для визначення таких компаній. Ми застосуємо новаторський підхід і докладно розглянемо, як обирати акції. У нас подвійна мета. Більшість наших читачів зауважить значну практичну цінність наведеного нижче прикладу або спробують протилежні методи. Крім того, те, що ми робитимемо, допоможе нашим читачам тісніше познайомитися з реальним світом звичайних акцій. Зокрема, ми радимо їм познайомитися з одним із найкращих довідників, який виходить щомісяця і розповсюджується за річною підпискою СТОКГАЙД агенції Standard Poor's. Також більшість брокерських фірм надають цей довідник своїм клієнтам на вимогу. Більшу частину стокгайд, а це близько 230 сторінок, присвячено узагальненню статистичної інформації про акції понад 4500 компаній. До них належать усі акції, які перебувають у лістингу різних фондових бірж, а це приблизно 3000 акцій плюс орієнтовно 1500 незареєстрованих акцій. Там представлено більшість показників, необхідних для першого чи подальшого ознайомлення з певною компанією. Хоч, на нашу думку, усе ж таки бракує такого важливого показника, як вартість чистих активів, або балансова вартість у розрахунку на одну акцію, який можна знайти в докладніших довідниках Standard Poor's. Інвестор, якому подобаються маніпуляції з показниками діяльності корпорації, почуватиметься як сир у маслі, коли познайомиться зі Stockguide. Він зможе розгорнути будь-яку сторінку і перед його очима постане вся панорама близько і жебратства фондового ринку з інформацією про найвищі і найнижчі показники цін, починаючи з 1936 року. Він знайде компанії, курс яких підвищився в 2000 разів – від мізерно низького до надзвичайно високого. Курс акцій відомої компанії IBM на той час зріс лише в 333 рази. Він відшукає акції компанії, і це не виняток, які зросли з 3,8 до 68, а потім знову впали до 3. Особиста вказівка. Багато років тому до злету акції цієї компанії автор був її віце-президентом з фінансових питань із королівською заробітною оплатною в 3 тисячі доларів на рік. У той час це був справді гарячий бізнес, який заробляв на фейерверках. На початку 1929 року Грем став віце-президентом з фінансових питань компанії Unexceled Manufacturing Co. найбільшого виробника фейерверків в Україні. Згодом Anexcel стала диверсифікованою хімічною компанією, якою як самостійної організації більше не існує. У графі таблиці з дивідендним доходом він побачить компанії з історією виплати дивідендів, починаючи з 1791 року. Їх виплачує компанія Industrial National Bank of Rhode Island, яка нещодавно висловила намір змінити свою давню назву. Спадкуємець Industrial National Bank Rhode Island, корпорація Fleet Boston Financial Corp. Один із її попередників, Providence Bank, був заснований у 1791 році. Якщо не розгорне стокгайд з даними станом на кінець 1969 року, то дізнається, що Penn Central Co, наступник Pennsylvania Railroad, стабільно виплачувала дивіденди з 1848 року. На жаль, лише через кілька місяців ця компанія збанкрутувала. Він знайде компанію, курс акції якої лише вдвічі перевищує рівень прибутку, і іншу з аналогічним показником на рівні 99. У довіднику 100.0 не представлені компанії з коефіцієнтом ціна акції до прибутку, тіна і, вище 99. Більшість із них можна розглядати як незвичне математичне явище, спричинене прибутком, який заледве перевищує нульове значення. Здебільшого інвесторові буде складно за назвою корпорації визначити сферу бізнесу, до якої вона належить, оскільки поряд із зрозумілою US Steel будуть представлені три інші, як ITI Corp, виробництво хлібобулочних виробів, або Santa Fe Industries – найбільша залізнична компанія. Перед ним постане розмаїття цін, історії виплат дивідендів і дохідності, показників фінансового стану, показників капіталізації тощо. Затятий консерватизм – непримітні компанії, які не вирізняються нічим особливим, Більшість цікавих комбінацій основного бізнесу, різні види гаджетів і додатки Wall Street тощо. Усе це представлено в стокгайд, який можна проглядати по діагоналі або ж вивчати серйозно. В окремих його колонках подано інформацію про поточну дивідендну дохідність і коефіцієнти ціна акції до прибутку, p і, які ґрунтуються на показниках за попередні 12 місяців. Це останній аргумент, який спонукає нас випробовувати свої сили у виборі звичайних акцій. Як фільтрувати інформацію із довідника StockGuide? Уявімо, що ми шукаємо простий, але водночас ефективний критерій того, що акція дешева. Перше, що спадає на думку, низька ціна порівняно з нещодавнім прибутком компанії. Пропонуємо скласти попередній список акцій, у яких наприкінці 1970 року коефіцієнт ціна акції до прибутку «Price to Earnings» був менше 9. Ці дані для зручності представлені в останній колонці парних сторінок. Для прикладу візьмемо з довідника «Stock Guide» перші 20 акцій з низьким значенням мультиплікатора. Вони починаються з акції на шостій позиції в списку компанії – Aberdeen MFG Co., курс якої під час закриття цього року складав 10,25, тобто був у 9 разів вищий за прибуток у 1,25 долара на одну акцію, отриманий за попередній рік, який закінчується у вересні 1970 року. На 20 й позиції акції компанії American Maze Products, ціна однієї акції якої на момент закриття фондового ринку складала 9,5. А коефіцієнт ціна акції до прибутку також дорівнював 9. Вибрана група акцій може здатися посередньою, оскільки ціна 10 з них не перевищувала 10 доларів. Цей факт насправді не такий уже і важливий. Він раніше хоч і не обов'язково застерігає пасивного інвестора від таких акцій, тоді як для активних інвесторів такий список може виявитись доволі корисним. Для сьогоднішнього інвестора такий показник складає приблизно 1 долар на одну акцію. Якщо ціна нижча, більшість акцій буде виключено зі списку і не допущено до участі в торгах на основних фондових біржах. Моніторинг рівня цін акцій цих компаній може потребувати суттєвих зусиль, що свідчить про їх непрактичність для пасивного інвестора. Вартість проведення торгових операцій із низькоцінною групою акцій може бути дуже високою. І нарешті компаніям з дуже низькою ціною на акції також властива тенденція, яка викликає занепокоєння. Вони можуть залишити бізнес. Однак диверсифіковані портфелі, які складаються з акцій таких компаній, сьогодні можуть бути привабливими для деяких активних інвесторів. Перед проведенням подальшого ретельного аналізу прорахуємо певні дані. У нашому списку перебуває приблизно кожна 10-та акція з перших 200. Виходячи з цього, 100 Guide повинен мати 450 акцій зі значенням коефіцієнта ціна акції до прибутку – до 10. Таким чином, у нас буде достатня кількість кандидатів для подальшого відбору. Отже, застосуємо до нашого списку додатковий критерій. Дуже схожий до тих, які ми пропонували для пасивного інвестора, але не такий жорсткий. Ми пропонуємо таке. Перше. Фінансовий стан. Поточні активи принаймні в півтора рази перевищують поточні зобов'язання. Величина боргу складає не більше 110 від розміру чистих поточних активів для промислових компаній. 2. Стабільність прибутку. Упродовж останніх 5 років у 100 гайд не було зафіксовано збитків. 3. Історія виплати дивідендів поточні дивідендні виплати. 4. Зростання прибутку прибуток минулого року більший, ніж прибуток за 1966 рік. 5. Ціна менше 120% чистої вартості матеріальних активів. Показники прибутку у довіднику 100 Guide переважно представлені станом на 30 вересня 1970 року, а тому і вони не відображали можливих негативних тенденцій останнього кварталу цього року. Але розумний інвестор не може вимагати неможливого, принаймні не починає з цього. Зверніть увагу на те, що ми не встановлюємо мінімальної межі для розміру підприємства. Інвестиції в акції невеликих фірм можуть виявитись достатньо безпечними, якщо їх купувати обережно і на груповій основі. Після застосування п'яти додаткових критеріїв наш список із двадцяти кандидатів зменшився до п'яти. Пропонуємо продовжити дослідження до тих пір, поки початкові 450 випусків із 100 гайд не перетворяться на маленький портфель із 15 акцій, який відповідає нашим шости вимогам. Їх наведено у таблиці 15.1 разом із відповідними даними. Таблиця 15.1 – приклад портфеля акцій промислових компаній із низьким коефіцієнтом ціни акції до прибутку. Група, звичайно ж, представлена суто як приклад і не обов'язково повинна перетворитися на портфель допитливого інвестора. Річ у тім, що у прихильників нашого методу має бути значно ширший вибір. Якщо наш метод фільтрування застосувати до всіх 4500 компаній, представлених у «Стокгайд» і дотримуватись співвідношення 1 до 10, то в результаті отримаємо близько 150 компаній, які відповідають нашим шостий критеріям відбору. Після цього активний інвестор може керуватися своєю думкою або своїми вподобаннями і упередженнями для проведення третього етапу відбору, скажімо, однієї з п'яти компаній із цього списку. Довідник Stock Guide містить розділ «Ранжування, прибутку і дивідендів» – акції, в якому розташовані з урахуванням стабільності і зростання цих показників за останні 8 років. Таким чином, привабливість ціни акції тут не береться до уваги. У таблиці 15.1 представлено ранжування акцій, які входять до складу фондового індексу S&P. 10 із 15 акцій відповідає рейтинг B+. Середній і одній компанії American Maze присвоєно найвищий рейтинг A. Якщо активний інвестор хоче додати сьомий технічний критерій для свого вибору і брати до уваги лише акції, які Standard Poor's ранжує як середньої чи вищої якості, йому необхідно мати 100 таких акцій для відбору. Отож, можна сказати, що ми отримали групу акцій як мінімум середньої якості, які відповідають критеріям задовільного фінансового стану і для яких властиве низьке значення коефіцієнта ціна акцій до прибутку. А їхня ціна нижче за питому вартість активів компанії. При цьому вони повинні гарантувати інвесторові задовільну дохідність. Простий критерій відбору звичайних акцій. Допитливий читач також може поцікавитися, чи можна сформувати портфель акцій з дохідністю вище середньої, використовуючи простіший метод, ніж той, який ми щойно розглянули. Чи можна, як єдиний простий і достовірний критерій відбору акцій, узяти низьке співвідношення ціни і прибутку, високу дивідендну дохідність чи великий розмір активів. Ми пропонуємо використовувати два методи відбору акцій, які показали хороші і стабільні результати в минулому, а саме придбання акцій провідних компаній із низьким значенням коефіцієнта ціна акції до прибутку, як от акції зі списку фондового індексу Доу-Джонса. Вибір із диверсифікованої групи акцій, ціна яких нижча за чисту вартість поточних активів чи оборотного капіталу компанії. Ми вже зазначали, що застосування низького коефіцієнта ціна акції до прибутку піна і, як критерію для акції зі складу фондового індексу Доу Джонса наприкінці 1968 року спрацювало погано, коли ми побачили картину стану на середину 1971 року. Непогані результати дав критерій придбання акцій за ціною нижчої від питомої ваги оборотного капіталу, який припадає на одну акцію. Водночас, із недоліків можна відзначити швидке вичерпання таких можливостей упродовж минулого десятиліття. Що можна сказати про інші базові критерії відбору акцій? У процесі написання цієї книги ми проводили низку експериментів, кожен із яких ґрунтувався на одному, доволі очевидному критеріїві. Використані дані можна знайти в Гайд агенції Standard Poor's. У всіх випадках припускалося, що портфелі з 30 акцій купують за ціною закриття 1968 року і переоцінюють 30 червня 1971 року. Вибірково були застосовані й інші окремі критерії. Низький коефіцієнт ціни акції до прибутку в останні роки. Ми не обмежували себе акціями, які входять до складу фондового індексу Доу Джонса. Висока дивідендна дохідність Дуже тривала історія виплати дивідендів. Дуже велика компанія, що вимірюється кількістю випущених акцій. Надійний фінансовий стан. Абсолютно низька ціна акції. Низька ціна порівняно з високою ціною в минулому. Високий рейтинг якості за оцінками Standard Poor's. Підкреслимо, що в Stock Guide – Принаймні одна колонка відповідає кожному із вказаних критеріїв. Це свідчить про впевненість видавців у тому, що кожен із них відіграє важливу роль у процесі відбору звичайних акцій. Як ми вже зазначали, нам було б дуже цікаво розглянути ще один критерій – показник балансової вартості. Найважливіший результат використання різних критеріїв полягає в оцінці дохідності портфеля, сформованого з вибірково обраних акцій. Ми перевірили дохідність трьох портфелів, сформованих із 30 акцій, інформацію про які було розміщено на перших рядках різних сторінок випуску Stock Guide від 31 грудня 1968 року і від 31 серпня 1971. року. Протягом цього періоду фондовий індекс S&P Composite залишався практично незмінним, а фондовий індекс Dow Jones впав усього на 5%. Але ціна довільно вибраних нами 90 акцій у середньому знизилась на 22% без урахування 19 акцій, які були виключені зі Stock Guide і, очевидно, демонстрували ще більші збитки. Поза всяким сумнівом, такі результати порівняльного аналізу відображають тенденцію до відносної переоцінки акцій невеликих компаній з низькою якістю у період бичачого ринку. Такі акції не лише переживають серйозніші спади порівняно з більш якісними цінними паперами, їм також притаманне триваліше відновлення цінового рівня, яке може затягнутися на невизначений час. Мораль для розумного інвестора така. Формуючи свій портфель, варто уникати акцій компаній другого ешелону, якщо тільки для активного інвестора вони не є безсумнівно вигідними. Інші результати нашого аналізу можна узагальнити так. Лише три акції з усіх розглянутих дали вищу дохідність, ніж фондовий індекс S&P Composite і відповідно вищу за фондовий індекс Dow Jones. По-перше, це акції промислових компаній з найвищим рейтингом якості A+. Протягом цього періоду їхня ціна збільшилась на 9,5% на тлі загального спаду фондового індексу S&P Industrials на 2,4% і фондового індексу Dow Jones на 5,6%. Але для 10 акцій комунальних компаній з рейтингом A+, ціна впала на 18% порівняно з 14% для 55 компаній із фондового індексу S&P Public Utility. Підкреслимо, що рейтинг S&P показав себе дуже добре як тест лише для цього показника. У будь-якому разі портфель, в основі якого акції з вищим рейтингом, показував кращу дохідність, ніж портфель із нижчими рейтинговими оцінками. По-друге, це акції великих компаній, кількість випущених акцій, у яких перевищує 50 мільйонів, ціни, на які загалом не зазнали значних змін, порівняно з незначним спадом фондових індексів. По-третє, це компанії, акції яких коштують доволі дорого, понад 100, але вони, як це не дивно, забезпечили незначне приблизно 1% зростання дохідності. Крім того, ми також використовували критерії балансової вартості акції – не передбачений у довіднику StockGuide. У цьому випадку ми дійшли висновку, усупереч нашій інвестиційній філософії, що компанії, для яких властиві як великі розміри, так і значна питома вага вартості Гудвіла в її ринковій ціні, загалом давали дуже непогану дохідність упродовж 2,5 років. Під Гудвілом ми розуміємо частину ціни, яка перевищує балансову вартість. На думку Грема, велика питома вага Гудвіла фірми може виникнути в двох випадках. Якщо корпорація може придбати інші компанії за ціною, яка значно вища вартості їхніх активів, або якщо її власні акції продаються значно дорожче від їхньої балансової вартості. До нашого списку гігантів Гудвіла увійшло 30 компаній, у кожній з яких компонент Гудвіла перевищив 1 мільярд доларів і становив більше половини ринкової вартості. Загальна ринкова вартість цього компонента станом на кінець 1968 року перевищила 120 мільярдів доларів. Попри такі оптимістичні ринкові оцінки, ціна акцій зросла ще на 15% із грудня 1968 року до серпня 1971 року і показала кращий результат серед протестованих нами 20 груп. На цей факт потрібно зважати, розробляючи інвестиційну політику. Цілком очевидно, що значний потенціал мають ті компанії, для яких водночас властивий великий розмір, чудові показники прибутку в минулому, очікування щодо подальшого його зростання в майбутньому і сильні позиції на ринку протягом багатьох років. Навіть якщо ціна виявиться завищеною відповідно до наших кількісних стандартів, Рушійна сила фондового ринку здатна частково підтримувати курс таких акцій. Певна річ, ця пропозиція не стосується кожної окремої акції у своїй категорії. Наприклад, ціна акції компанії IBM, безперечного лідера за критеріям Гудвіла, впала із 315 до 304 упродовж 30 місяців. Важко сказати, якою мірою на таку реакцію фондового ринку впливають справжні або об'єктивні інвестиційні причини, а якою тривала популярність. Поза всяким сумнівом, у цьому випадку важливі обидва фактори. Зрозуміло, що включення таких звичайних акцій у диверсифікований портфель інвестора сприятимуть як довгострокова, так і нещодавня активність фондового ринку стосовно корпорації гігантів у контексті репутації фірми. Проте ми віддаємо перевагу застосуванню інших критеріїв вибору акцій, що передбачає комбінацію сприятливих інвестиційних факторів, зокрема міцну основу у формі вартості активів компанії, яка повинна складати щонайменше 2 треті її ринкової вартості. Результати експериментів, що ґрунтуються на інших критеріях, загалом свідчать про те, Щодо хідність портфеля акцій довільно сформовано на основі сприятливого значення окремого фактора. Вища, ніж дохідність портфеля, довільно сформованого на базі його низького значення. Тобто для акцій із низьким коефіцієнтом ціни акції до прибутку падіння цін виявилося меншим, ніж для акцій із високим значенням цього коефіцієнта. Так само і збитки компаній, які виплачують дивіденди впродовж тривалого часу, виявилися меншими, ніж у компаній, які не виплачували дивіденди станом на кінець 1968 року. Ці результати підтверджують наші рекомендації стосовно того, що відібрані акції повинні відповідати вимогам кількох кількісних, ретельно вирахованих матеріальних критеріїв. Наостанок, також варто прокоментувати гірші результати за акціями з наших списків порівняно з ціновою динамікою акцій, які формують фондовий індекс S&P Composite. У розрахунку останнього використовують питомі коефіцієнти, що залежать від розмірів кожної компанії, тоді як в основі наших розрахунків лежить використання однієї акції кожної компанії. Звичайно, необияка увага, яку приділяють компаніям-гігантам у розрахунку за методом S&P, призводить до суттєвих розбіжностей у результатах і ще раз підкреслює більшу цінову стабільність акцій великих компаній порівняно з акціями середньостатистичних компаній. Вигідні акції – це ті, що можна придбати за чистою вартістю поточних активів або дешевше. Розглянуті вищі результати застосування вказаних критеріїв не охоплюють аналіз придбання 30 акцій за ціною, нижчою від чистої вартості поточних активів. Річ у тім, що наприкінці 1968 року в кращому випадку лише половина акцій із зазначеної групи була представлена в стокгайд. Але ситуація змінилась після падіння цін у 1970 році. За результатами цього року більшість звичайних акцій можна було придбати за ціною, що не перевищує вартості оборотного капіталу. Завжди було очевидно, що якщо сформувати диверсифікований портфель зі звичайних акцій, купуючи їх за ціною, нижчою від питомої вартості чистих оборотних активів, тобто коли із вартості активів компанії вирахували вартість першочергових зобов'язань і прийняли за нуль постійні і інші активи, то дохідність такого портфеля буде цілком задовільною. Наш досвід переконує, що саме такими вони були впродовж понад 30 років, між 1923 і 1957 роками, за винятком періоду справді суворих випробувань 1930-1932 років. Чи можна цей підхід використовувати на початку 1971 року? Наша відповідь безсумніво так. Швидко переглянувши Stock гайд, можна визначити понад 50 акцій, які можна придбати за ціною чистої вартості оборотного капіталу або й дешевше. Очевидно, що більшість із них демонстрували низьку дохідність за результатами важкого 1970 року. Якщо ми виключимо акції тих компаній, які заявили про чисті збитки протягом останніх 12 місяців, то в нашому розпорядженні все ще залишиться достатня кількість акцій, щоб сформувати диверсифікований портфель. У таблиці 15.2 подано інформацію щодо п'яти акцій, які в 1970 році продавалися за ціною нижчою від питомої вартості оборотного капіталу. Питому вартість оборотного капіталу в розрахунку на одну акцію розраховують як співвідношення різниці вартості поточних активів на одну акцію і поточних зобов'язань на одну акцію. Однак тут Грем говорить про чисту вартість оборотного капіталу або різницю між вартістю поточних активів і всіх зобов'язань у розрахунку на одну акцію. Таблиця 15.2 – акції провідних компаній, курс яких у 1970 році дорівнював або був нижчий від питомої вартості чистих оборотних активів у доларах. Вони дають тему для роздумів про природу коливання ринкових цін. Чому так трапляється, що провідні компанії, чиї товари в країні користуються попитом, можуть оцінюватися вкрай низько? Тоді як інші з вищими темпами зростання прибутку продаються за ринковою ціною, яка на мільярди доларів перевищує вказані в балансі цифри. Пропонуємо ще раз повернутися в давні добрі часи, коли Гудвіл, як елемент нематеріальних активів здебільшого асоціювався з торговою маркою. Такі назви як... Леді Пеперел серед виробників постільної білизни, «Дженсен» купальників і «Паркер Ручок» справді вважалися б дуже цінними активами. Але сьогодні, коли фондовий ринок не дуже приязно ставиться до компаній, не лише відомі торгові марки, а й земля, будинки, обладнання і решта може за його оцінками вважатися за безцінь. Паскаль сказав «У серця свої причини» які не підвладні розуму. Цей поетичний пасаж – один із аргументів у відомій французькій теологічній дискусії, відомий під назвою «Парі Паскаля». Дивіться коментар до розділу 20. У нашому випадку під серцем можна розуміти Уолл-стріт. На думку спадає ще одне важливе зауваження – коли справи йдуть добре і акції користуються попитом інвесторів, на ринку з'являються нові випуски акцій, які взагалі не мають жодної якості. Вони швидко знаходять покупців, ціни на них часто надзвичайно зростають, у результаті вони продаються за такого співвідношення ціни до прибутку і обсягу продажів, що було б ганебним для таких компаній як IBM, Xerox і Polaroid. Уолл-стріт сприймає подібне божевілля як нормальне явище і не робить жодних спроб зупинити все це перед загрозою неминучого колапсу цін. Усе, що в такому випадку робить комісія США з цінних паперів і бірж, то це наполягає на оприлюдненні інформації, яка навряд чи може зацікавити спекулятивно налаштованих учасників фондового ринку або ж оголошує розслідування і навіть застосовує різні штрафні санкції, коли порушення законодавства очевидне. Коли ж більшість із цих мікроскопічних, але роздутих до неймовірних розмірів компаній зникають з поля зору, усі доволі пофілософськи сприймають це як один із варіантів закінчення гри. Кожен інвестор зарікається від такої недопустимої екстравагантності у своїй поведінці до наступного разу. Чемний читач подякує нам за лекцію, але все ж таки спитає, як бути з вигідними акціями? Чи можна на них добре заробити, не наражаючись на серйозний ризик? Звичайно, можна, якщо ви знайдете їх у достатній кількості для того, щоб сформувати диверсифікований портфель і не втратити витримку, якщо вони не піднімуться в ціні одразу після того, як ви їх придбаєте. інколи може знадобитися дуже багато терпіння. У попередньому виданні цієї книжки ми розглядали приклад із корпорацією Burton Dixie Corp, чиї акції продавалися за ціною 20 доларів за штуку, тоді як питома вага чистих оборотних активів складала 30 доларів, а балансова вартість – близько 50 доларів. Володіння такими акціями не гарантувало негайного прибутку. Але в серпні 1967 року всім акціонерам було запропоновано 53,75 доларів за акцію, по суті майже за балансовою вартістю. Терплячий інвестор, який придбав акцію в березні 1964 року за ціною 20 доларів за штуку, через 3,5 роки отримає прибуток у 165%. Тобто чиста річна дохідність складе 47%. Більшість вигідних акцій, які траплялися в нашій практиці, не потребували стільки часу для забезпечення хорошого прибутку, але вони і не давали такої високої дохідності. Дещо схожу ситуацію ми розглядали на прикладі National Presto Industries у розділі 6. Особливі ситуації. Коротко зупинимося на цих питаннях. Оскільки теоретично, як уже було зазначено, вони входять до програми дій активного інвестора. Ми розглянемо кілька прикладів і прокоментуємо, що вони можуть забезпечити уважному і допитливому інвесторові. Усі ці три ситуації трапились на початку 1971 року. Ось їх загальна характеристика. Ситуація перша. Придбання компанії Kaiser Roth корпорацію Borden. У січні 1971 року корпорація Borden оголосила про план придбання контрольного пакету акцій компанії Kaiser Roth, виробника одягу, відповідно до якого 1,33 її акції мали бути обмінені на одну акцію Kaiser Roth. Наступного дня після активних торгів курс акцій Borden склав 26, а Kaiser Roth – 28. Якщо хтось придбав 300 акцій компанії Kaiser Roth і продав 400 акцій Borden за таких рівнів цін і довів оборудку до кінця саме на таких умовах, то отримав 24% дохідності стосовно своїх витрат за вирахуванням сплати комісійних і інших видатків. Якщо припустити, що угоду укладали на 6 місяців, то остаточний розмір дохідності міг сягнути 40% річних. Ситуація друга. У листопаді 1970 року компанія National Biscuit Co. висловила бажання отримати контроль над компанією Aurora Plastics Co., запропонувавши 11 доларів за одну її акцію. Акції продавались за ціною близько 8,5 доларів. Наприкінці місяця ціна закриття складала 9, і ціна на акції протрималась на такому самому рівні до кінця року. У цьому разі валова дохідність, яка могла б скласти 25% з урахуванням часової складової і ризику того, що угоду не буде завершено. Ситуація третя. Керівництво компанії Universal Merian Co., яка припинила свою діяльність, попросила своїх акціонерів схвалити їхнє рішення. Фінансовий директор компанії визначив, що балансова вартість акцій становить 28,5 долар за одну штуку, і більшість з них має ліквідну форму. Наприкінці 1970 року ціна акції під час закриття складала 21,5, що свідчило про те, що інвестори можуть одержати дохідність у розмірі понад 30% якщо керівництво компанії під час її ліквідації вдасться отримати повну балансову вартість. Якщо такі операції, які проводять у рамках диверсифікованого портфеля акцій з метою зменшення ризику, можуть претендувати на ймовірну дохідність понад 20%, то вони безперечно доцільні. Ця книга не посібник, що вчить, як поводитися в особливих ситуаціях, тому ми не будемо докладно обговорювати такий бізнес. Розгляньмо дві протилежні тенденції, характерні для нещодавнього минулого. З одного боку, кількість угод, з яких можна було обирати, значно зросла порівняно із ситуацією 10 років тому. Такий результат можна назвати манією корпоративної диверсифікації своєї діяльності шляхом різних типів придбань. У 1970 році було зафіксовано 5 тисяч оголошень про злиття, Їхня кількість знизилась із понад 6 тисяч у 1969 році. Загальний оборот за цими угодами становив мільярди доларів. Можливо, тільки невеликий відсоток із 5 тисяч оголошень міг відкрити інвесторові, який спеціалізується на особливих випадках, можливість для придбання акцій, але ця кількість усе ще була доволі значною, щоб забезпечити його роботою із вивчення і відбору акцій. Але існує інший бік медалі – зростання кількості оголошень про злиття, які згодом не вдалося здійснити. У таких випадках певна річ не вийшло досягти заявленого прибутку, що призвело до доволі серйозних збитків. Ці невдачі, спричинені багатьма причинами, зокрема використанням антитрастового законодавства, протидією акціонерів, змінами в умовах ринку – Несприятливими показниками, які оприявнюються в ході подальшого аналізу, неспроможністю дійти згоди стосовно окремих моментів тощо. Хитрість у цьому випадку, звичайно ж, полягає в тому, щоб, спираючись на свій досвід, навчитися виявляти угоди, які мають більше шансів на успіх, а також ті з них, збиток від яких буде найменшим у разі їх провалу. Як було зазначено в коментарях до розділу 7, арбітраж злиття загалом несприятливий для більшості індивідуальних інвесторів. Додатковий коментар щодо наведених прикладів. Кайзер Рот, коли керівництво компанії відхилило пропозицію корпорації Борден у січні 1971 року, цей розділ вже було написано. Якби угоди зірвалися одразу, загальні збитки з урахуванням комісійних склали б близько 12% від затрат на придбання акцій компанії Kaiser Roth. Aurora Plastics Через погане фінансове становище в компанії в 1970 році були переглянуті умови угоди, і ціну акції в результаті знизили до 10,5%. Наприкінці травня акції були вже куплені. Фактична середньорічна догідність у цьому випадку склала близько 25%. Universal Merion Компанія за короткий термін розподілила грошові кошти між акціонерами з розрахунку 7 доларів за акцію, знизивши в такий спосіб вартість акції до приблизно 14,5. Однак подальше значення падіння курсу акцій до 13 викликало сумніви щодо кінцевих результатів ліквідації. Можна припустити, що ці три приклади в цілому чітко відображали можливості для здійснення арбітражних ситуацій в 1971 році. Зрозуміло, що вони є непривабливими з точки зору випадкового відбору. В цей період арбітражні операції стали сферою діяльності для професіоналів з необхідним досвідом і розважливістю. Існують цікаві факти стосовно подальшого розвитку подій у компанії Kaiser Roth. Наприкінці 1971 року ціна акції впала до 20, тоді як акції компанії Borden продавалися за ціною 25, що відповідає 33 для Kaiser Roth, згідно з умовами запропонованого обміну. Така ситуація свідчить про те, що обо керівництво компанії припустилося величезної помилки, відмовившись від такої можливості, або фондовий ринок суттєво недооцінив акції компанії Kaiser Roth? Цікаве питання для фінансового аналітика.